Абсолютно нічого поганого, містере Вустер. Я набрав повні груди повітря, щоб повідомити йому радісну новину. Бінго, ну, знаєте, ваш племінник, хоче одружитися з офіціанткою. Це робить йому честь, сказав старий Літл. Ви його не засуджуєте. Навпаки, схвалюю. Я ще раз набрав повітря і торкнувся меркантильного боку питання. «Сподіваюся, ви не вважатимете, що я лізу не в свою справу, але е як щодо цього самого?» – промовив я. «Боюся, що не зовсім вас розумію. Ну, я маю на увазі його отримання і все таке, у сенсі грошей, які ви так люб'язно йому виплачуєте». Він розраховує, що ви йому трохи додасте понад колишню суму». Старий Літл із виглядом глибокого жалю заперечно похитав головою. «На жаль, це неможливо. Розумієте, в моєму становищі доводиться економити кожен пенні. Я готовий і надалі виплачувати племіннику колишнє утримання, але ніяк не зможу його збільшити». Це було б несправедливо по відношенню до моєї дружини Дружини? Але ж ви не одружені? Ну, Поки що ні, але я сподіваюся одружитися найближчим часом Жінка, яка протягом стількох років так чудово мене годувала Сьогодні вранці зробила мені честь і прийняла мою пропозицію руки та серця його очі урочисто блиснули. Тепер нехай тільки спробують у мене її забрати, з викликом сказав він. Молодий містер Літл кілька разів намагався зв'язатися з вами телефоном, сер, повідомив мені Дживс, коли ввечері я повернувся додому. Нічого дивного, сказав я. Незабаром після обіду я надіслав йому спасильним записку. В який виклав результати переговорів. Мені здалося він чимось схвильований. Ще пак. До речі, Дживсе, покличте на допомогу всю вашу мужність, зціпіть зуби, боюся, у мене для вас погана новина. Цей ваш план щодо читання книжок старому Літлу дав осічку. Книжки його не переконали? У тому то і біда, що переконали. Дживсе, мені дуже неприємно вам це казати, але ваша наречена, міс Уотсон, септо та кухарка, так от, вона, якщо коротко, віддала перевагу багатству, а не скромній гідності, якщо тільки ви розумієте, що я маю на увазі. Сер? Вона залишила вас з носом і виходить заміж за старого літла. Справді, сер, ви, я бачу, не надто засмучені. Чесно кажучи, сер, я передбачав такий поворот подій. Я глянув на нього з подивом. Тоді навіщо ви самі запропонували цей план? Чесно кажучи, сер, я нічого не маю проти розриву дипломатичних стосунків із міс Вотсон, ба більше, я цього навіть дуже бажаю. За всієї безмежної поваги, яку я відчуваю до міс Вотсон. Я давно зрозумів, що ми не підходимо одне одному, і що є інша юна особа, з якою у мене досягнуто взаємрозуміння. Чорт забирай, Дживсе, так є інше? Так, сер, і давно? Уже другий місяць, сер. Вона одразу справила на мене незабутнє враження, коли ми познайомилися на благодійному балу в Камбервелі, щоб мені провалитися. Але ж це не Дживс багатозначно кивнув. Саме так, сер. За дивним збігом це та сама дівчина, яку молодий містер Літл. І я поклав цигарки на журнальний столик. На добраніч, сер. Розділ третій. Підступні задуми тітки агати. Інший на моєму місці напевно б зневірився і страждав після провалу матримоніальних планів Бінго. Я хочу сказати, якби у мене був більш тонкий душевний склад і піднесена натура, я б страшенно засмутився».